«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ дев'ятий». Наступного ранку Аланон прийшов до віла і сказав, що вони негайно покидають сторлок. Похмурий друїд з'явився на порозі котеджу без попередження. І хоча Віл хотів було сперечатись та висловити протест проти такого раптового від'їзду, щось в обличчі та голосі Друїда переконало його, що цього не варто робити. Минулого вечора в поведінці Друїда не було ніякого поспіху, але тепер він явно відчувався. Щось змусило прийняти Алано на рішення про від'їзд. Хлопець мовчки зібрав нечиселенні речі і причинив за собою двері котеджу. Вийшов слідом за друїдом. І знову пішов дощ. Новий шторм наближався з північного заходу, а світанкове небо було важким і свинцевим. Аланон повів юнака брудною дорогою. Його висока постать куталась у чорну мантію а голова у капюшоні злегка схилилась проти вітру, який невпинно продовжував дмухати. Невелика кубка гномів чекала їх біля центру відпочинку. Вони тримали невеликий набір для подорожі для вілла. Артак був осідланий та хитав головою від нетерпіння. Аланон одразу ж сів на чорного коня. Обережність рухів свідчила про те, що рани й друїда ще не до кінця захоїлись. Вілу ж дали жилавого сірого мерина на ім'я Спіттер, і він вже вставив одну ногу в стеремено, коли примчав флік, з бородатого обличчя якого капали сльози. Обличчя дядька почервоніло. Він поспіхом затягнув хлопця назад, до критого ганку. Вони щойно сказали мені. Задихався він, витираючи дощ з очей. «Я здивований, що взагалі вони сказали». Старший Омсфорд сердито подивився на Аланона. «Вам справді треба так швидко вирушати?» Віл повільно кивнув. «Мені здається, вночі щось трапилось». В очах фліка з'явилось розчарування і занепокоєння. «Ще не пізно переглянути своє рішення». Суворо прошепотів він і хотів сказати більше, але хлопець вже похитав головою. — Гаразд, я розповім твоєму діду про те, що сталося, хоч я впевнений, що йому це сподобається не більше, ніж мені. Будь обережним, Вілл, пам'ятай, що я казав про те, що у всіх є свої межі. Юнак кивнув. Вони попрощались швидко і грубо ніби боячись висловити те, що відчували насправді. Їхні обличчя перетворились на застиглі маски. Вони перекинулись тривожними поглядами і поспішно обійнялись. Потім Аланон і Віл поїхали геть. Флік, Сторлок і село перетворились на темні тіні, які розчинились в тумані та сірості лісів, а потім зникли з поля зору. Друїд і юнак виїхали зі Сторлока на захід, до краю кролячих рівнин, а потім повернули на південь. Друїд зробив довгу паузу, щоб розповісти про перший етап подорожі, який приведе їх нижче Срібної річки до маленького села на західному краю Нижнього Анара, яке називається Гевенстед. Саме в Гевенстеді вони знайдуть Амберл. Друїд не захотів більше нічого розповідати. Віл не став розпитувати. Дощ укривав їх з головою. Буря посилювались. Вони тримались у злісся, схиливши голови на шиї коней, і їхали, не розмовляючи. Думками Віл повертався до подій попереднього вечора. Навіть зараз він не був впевнений, чому вирішив піти з друїдом. І це його непокоїло. Він навіть не був в змозі пояснити собі, чому погодився на таку неймовірну подорож. І саме тому постійно обдумував причини, які спонукали його прийняти це рішення. Оглядаючись на свої дії, хлопець хотів внести ясність у свої вчинки, але не зміг. Навпаки, він відчув розгубленість. Здавалось, усе змішалось в його голові. Усі розрізнені, незавершені міркування, всі емоції, які переплітались. Вони не хотіли впорядковуватись, не хотіли стати в акуратний стрій. Думки просто шкандибали, як бездомні вівці, а він безнадійно гнався за ними. Хотілось вірити, що він вирішив піти, бо був справді потрібен. Якщо все, що розповідав Аланон, правда... А юнак відчував, що це так, незважаючи на очевидні сумніви Фліка, то він зможе принести велику користь ельфам, а особливо дівчині на ім'я Амберл. Хоча кого він збирається обманути? ВІЛ не мав жодного уявлення, чи зможе використати ельфійські камені, які довірив йому дідусь, а що як їх сила йому не дасться? Припустимо, Аланон помиляється, думаючи, що ельфійські камені можна подарувати. Припустимо. Справа в тому, що це досить імпульсивне рішення, з яким тепер він повинен жити. З іншого боку, імпульсивність рішення не обов'язково применшує його правильність. Якщо він може допомогти ельфам, то повинен це зробити. ВІЛ повинен принаймні спробувати допомогти. Крім того, його дідусь пішов би. Він був у цьому певен. Щій Омсфорд пішов би, якщо б Аланон попрохав. Так само, як і рушив на пошуки меча Шанарі. Вілл не міг вчинити інакше. Юнак вдихнув. Так, він прийняв правильне рішення і вірив, що прийняв його з правильних міркувань. Хоча зараз все здавалось плутаним і неправильним. Те, що його турбувало, як він раптом зрозумів, не мало нічого спільного ні з самим рішенням, ні з роздумами. Це було пов'язано з Аланоном. Віл хотів би вірити, що рішення піти з друїдом було його власним. Але чим більше він роздумував над цим питанням, тим більше переконувався, що насправді він нічого не вирішував. Все це зробив Аланон. О, він сам промовив слова згоди так, ніби вони були його власними, промовив сміливо, незважаючи на застереження дядька. Але юнак був упевнений, що Аланон точно знав, що треба зробити, щоб переконати його погодитись, і мав якийсь план. Звідкись друїд знав, якою буде реакція молодшого Омсфорда, якою буде реакція Фліка, як вони взаємодіятимуть і як вплинуть на них його власні коментарі. Друїд все це знав і використовував ці знання. Щий Омсфорд колись сказав Вілу, що друїд володіє здатністю зазирати в думки інших людей і знати їх. Тепер... Юнак точно зрозумів, про що говорив дідусь. Він зараз взяв на себе зобов'язання, які не можна відкинути, навіть якщо він захоче. Проте тепер треба остерігатись хитрих маніпуляцій з боку Аланона. Ну, наскільки це можливо? Треба буде зазирати за слова і вчинки містика, щоб зрозуміти причини, які стоять за вчинками Аланона щоб краще зрозуміти, куди його ведуть. Віл Омсфорд ніколи не був дурнем і дбав про себе вже кілька років, і не збирався припиняти це робити зараз. Йому треба остерігатись, Друїда. Так, йому можна довіряти, але не сліпо. Можливо, він справді має стати в пригоді ельфам і Амберл. Таку можливість відкидати не можна. Але він сам має вибрати спосіб надання допомоги. Треба бути обережним, вирішити, чиї інтереси можна найкраще захистити. Не можна приймати нічого таким, яким воно показується. Обличчя юнака насторожено піднялось, і він вдивився крізь дощ у темну постать, що їхала попереду. Аланон, останній з друїдів, Істота з іншої епохи, чия сила затьмарює все, що відомо нинішньому світові, і ВІЛ мусить одночасно довіряти йому і не довіряти. Після цієї думки хлопець перелякався, у що він вплутався. Можливо, флік мав таки рацію, можливо, треба було б трохи більше подумати над рішенням, але тепер занадто пізно. Занадто пізно і для таких думок, як ці. Віл похитав головою. Немає сенсу продовжувати думати на цю тему. Треба спрямувати мозок в інше русло. Так він і зробив, провів решту дня, безуспішно намагаючись це зробити. Дощ перетворився на бряку, а потім повністю вщух, перетворившись у холодну сірість раннього вечора. Грозові хмари продовжували вкривати небо. Ніч із сірої перетворилась на чорну. Повітря наповнилось туманом, який блукав узліссям, наче дитина, що загубилась. Аланон, знайшов великі дерева. Вони розбили табір на невеликій глявині. Позаду, якщо вдивитись, можна було розгледіти стіну Вольфсктаагу. Незважаючи на сирість, їм вдалося зібрати достатньо сухих дров і хмизу, щоб розпалити невелике вогнище. Полум'я трохи зігріло вечірню прохолоду. Похідні плащі були розвішані на мотузках, натягнутих над головою. Коні прив'язані поруч. Вони з'їли трохи холодної яловичини фруктів та горіхів, які спакували перед від'їздом зі сторлока, перекинувшись за їжею лише кількома словами. Друїд сидів, задумливо мовчав, занурений у власні думки, як і відтоді, як вони покинули село, і, здавалось, не був зацікавлений у підтримці будь-якої розмови. Але Віл був сповнений рішучості дізнатись більше про те, що чекає на них попереду, і не хотів більше чекати початку розмови. Коли мандрівники закінчили їсти, Хлопець примостився трохи ближче до вогню, щоб переконатись, що цей рух привернув увагу Аланона. «Ми можемо трохи поговорити?» – обережно запитав він, пам'ятаючи численні розповіді діда про мінливий характер цього чоловіка. Друїд якусь мить невиразно дивився на нього, а потім кивнув. «Ти можеш мені розповісти ще щось про історію ельфів?» Віл вирішив, що з цього варто почати розмову, а Ланон ледь помітно посміхнувся. «Гаразд! Що б ти хотів знати, Віл Омсфорд?» Юнак завагався. «Минулої ночі ти сказав нам, що в історії Старого світу немає жодної згадки про ельфів, тільки казки та взагалі фольклор. Але все ж вони реальний народ, такий, як і люди». Ти сказав, що вони були завжди, проте люди їх не могли бачити. Я цього не зрозумів. Не зрозумів? Здається, це зізнання звеселило Аванона. Що ж, тоді ти отримаєш пояснення. Хочу сказати, ельфи завжди були лісовими створіннями, але особливо в часи до Великих Війн. У ті часи, як я вже казав, вони були створіннями магії, володіли здатністю цілком природно зливатись з навколишнім середовищем, так, ніби вони є кущ або просто рослина, повз яку люди можуть проходити тисячу разів і не помічати. Люди не бачили їх, бо не знали, як шукати, але вони не були невидимими. Ні, їх було просто важко розгледіти. «Ну, можна сказати і так». У відповіді Друїда пролунала нотка роздратування. «Але чому ми можемо бачити їх зараз?» Аланон випростався. «Ти не слухав. У старому світі ельфи були створіннями магії, як і всі створіння Фейрі. Зараз вони не є створіннями магії». Вони живі так само, як і ти, людина. Їх магія навіки втрачена. А як це сталося? Як допитлива дитина, Вілл спарся ліктями на коліна та підпер під боріддя долонями. Ну, це не так легко пояснити. Але бачу, ти не заспокоїшся, допоки я це не зроблю. Друїд злегка нахилився вперед. Після створення Елкрі, після вигнання створінь злої магії, ельфи та їхні брати Фейрі знову розійшлись. Це було цілком природно, адже вони об'єднались лише для того, щоб перемогти спільного ворога. І як тільки це було зроблено, їх ніщо не тримало разом. Крім спільної турботи про збереження землі як домівки, у них не було майже нічого спільного. Кожен вид істот мав свій власний спосіб життя, свої власні звички, власні інтереси. Ельфи, гноми, спрайти, дворфи, тролі, відьми та всі інші відрізнялись один від одного так само, як лісові звірі від риб. Людство ще не почало виходити зі свого раннього примітивного існування, і не зробить цього ще сотні років. Казкові істоти не звертали на людей особливої уваги, та й не було для цього підстав. Зрештою, на тому етапі люди були просто вищою формою тваринного світу, у якої було трохи більше інтелекту. Ельфи та їхні побратими не передбачали того впливу, який люди з часом матимуть на розвиток землі. Друїд зробив паузу. Хоча вони могли це зробити, якщо б приділили більше уваги відмінностям між собою і людьми. Дві відмінності мають особливе значення. Ельфи та їхні побратими не розмножуються так швидко, як люди. Ельфи живуть довше, саме тому народжують рідше. Багато інших фейерів взагалі народжують раз на кілька сотень років. Натомість люди мали часті, багатоплідні пологи в родинах, їхня популяція швидко зростала. На початку магічні істоти значно переважали за чисельністю людей. Через тисячу років все змінилось. Відтоді людська популяція постійно зростала, тоді як популяція фейрі зменшувалась. Але до цього я скоро повернусь. Спочатку друга відмінність. Це здатність до адаптації. Точніше, її відсутність. Ельфи – лісові істоти, і рідко покидали притулок лісів. Так само і інші. Кожна істота проживала у певній географічній зоні, в обмеженій території. Так було завжди хтось жив у лісах, хтось на берегах річок і морів, хтось у горах, хтось на рівнині. Вони пристосували свій спосіб життя до місцевості, яка слугувала їм батьківщиною. Вони не могли та й не хотіли жити деінде. Але люди пристосувались, жили скрізь. Ліси, річки, гори, рівнини – вони претендували на все. Тому їхня експансія зі зростанням чисельності населення відбулася природно, легко. Вони пристосувались до будь-яких змін у навколишньому середовищі. Ельфи та їхні побратими чинили опір будь-яким змінам. Аланон зробив паузу, а потім ледь помітно посміхнувся. — Був час, — віл Омсфорд, — коли життя в старому світі було схоже на життя зараз, коли люди жили, працювали і розважались так само, як і раси в цьому світі. — Тебе це дивує? — віл кивнув. — Напевно, трохи так. Друїд похитав головою. Був такий час. Тоді ельфи повинні були вийти та об'єднатись з людьми, щоб сформувати свій світ. Але вони цього не зробили. Ні вони, ані їхні побратими. Натомість вони вирішили залишатись прихованими у своїх лісових угіддях, лише спостерігати і вірити, що розвиток людства – не вплине на їхнє власне існування. Вони не бачили загрози для себе. Люди не володіли магією. Їхні способи життя не були руйнівними. Принаймні, не тоді. Тож ельфи вирішили дотримуватись політики ізоляції, нерозумно вважаючи, що так буде завжди. Це й призвело до їхньої загибелі. Люди почали розростатись, розвиватись. З часом вони дізнались про ельфів з їхніми побратимами, а через те, що в Фейрі обрали приховування як спосіб життя, вони заслужили недовіру людей. Їх вважали істотами, які шпигують, які приносять нещастя, які чинять лиходійства» і чиїм улюбленим заняттям було знаходити нові способи ускладнити життя працьовитих людей. У цих звинуваченнях була частка правди, оскільки деякі сфері справді полюбляли мучити людей маленькими магічними діями, але, за великим рахунком, їхня репутація була незаслуженою. У будь-якому випадку, ельфи з побратимами – Вирішили теж не звертати на це уваги. Ставлення до них людства їх не хвилювало. Єдина турбота збереження та захист землі та живих істот. І це вони робили дуже добре, незважаючи на недоброзичливе ставлення з боку людей. Потім навіть це змінилось. Люди продовжили заселяти землю з дедалі більшою швидкістю. Зростаючи, розширюючись, вони будували міста, фортеці, ходили в море, шукали нові землі та відтісняли дику природу. Вони вперше почали серйозно впливати на характер землі, змінили цілі регіони задля власного проживання і потреб. Ельфи були змушені просуватись все глибше і глибше в лісові масиви, які були їхніми домівками люди рубали дерева й чагарники, і от казкові істоти виявили, що на їхні домівки зазіхають, і, врешті-решт, деякі з них лишились без дому. Але хіба вони не чинили опір цьому вторгненню? раптово перебив віл. Було вже надто пізно. Відповів Аланон з яркою посмішкою. На той час багато видів фейрі вимерли. Багато хто не міг дати потомства. Інші взагалі не пристосувались до мінливого навколишнього середовища. Ті, хто залишився, не змогли об'єднатись, як колись. Минули сотні років з часу війни з злими фейрі. а найгірше те, що у них більше не було власної магії. Вона зникла, бо немає потреби в добрій магії, якщо вона не протистоїть злій. Тож фейрі перестали користуватись більшістю чарів. З часом багато з них взагалі все позабували. Люди ж не використовували, як я казав, жодної магії. Тож ельфи з побратимами – не бачили потреби у своїй. Таким чином опір експансії людського населення був сильно ослаблений. Спочатку вони боролись, використовували усю силу, якою володіли, щоб зупинити те, що відбувалося, Але нічого не допомагало. Людей було надто багато, а їх надто мало. Їхня магія була неефективною. Вона приносила маленькі перемоги, короткі перепочинки, не більше. Зрештою, вони покинули свої домівки, щоб знайти нові або загинути. Отож, їх перемогла наука та технології, проти яких вони не мали ніякого реального захисту. «А що тоді трапилось з ельфами?» – тихо спитав Віл. «Вони навчились виживати». Так, їхня популяція зменшилась, але вони не вимерли, як це сталося з багатьма іншими народами. Вони продовжили жити в лісах, постійно просуваючись у глиб, тепер вже повністю сховавшись від людей, які прийшли окупувати майже всю землю. Вони з жахом спостерігали, як руйнується їхній світ, спостерігали, як його позбавляють ресурсів і тваринного світу. Вони спостерігали, як екологічна рівновага була остаточно і безповоротно порушена. Вони спостерігали, як люди безперервно воюють між собою, як окремі уряди намагаються досягти панування один над одним. Вони спостерігали, чекали і готувались, бо бачили, як все це має закінчитись. «Великі війни?» Цим питанням Віл перебив Друїда. «Великі війни!» – кивнув Аланон. «Ельфи передбачили такий жах! Вони використали ту магію, якою все ще володіли, намагаючись вберегти себе, і кілька ретельно відібраних скарбів минулого. Серед них і Елкрі від Холокосту, що настав після». Завдяки цьому зусиллю вони вижили. Більшість інших фейрі були знищені. Вижила також невелика кількість людей, хоча це сталося не завдяки їхній передбачливості. Вони вижили тому, що їх було багато в різних куточках землі. Голокост просто не пройшовся по них. Але все, що було побудовано, було знищено. Вся величезна, розгалуджена цивілізація стерта з лиця землі. Старий світ став безплідною пустелею. Протягом сотень років після цього усе живе було втягнуте в жорстоку боротьбу за виживання. Нечисленні істоти, які залишились в цьому новому світі, були змушені пристосовуватись до примітивного навколишнього середовища, в якому природа – була змінена до невпізнання. Людство змінилось назавжди. За старої людської раси виникли чотири нові та відмінні. Люди, гноми, дворфи та тролі. Вважалось, і більшість все ще вірить, що ельфи були п'ятою расою, народженою в результаті Голокосту. Для нових рас це був початок життя. Більша частина історії Старого світу швидко забулась. Більшість старих звичаїв зникли. Ельфи ж зберегли більшу частину своєї історії та традицій. Лише свою магію вони втратили. Цього разу назавжди. Потреба адаптуватись призвела до змін, які в іншому випадку не відбулися б. Зміни, які культурно і фізіологічно зблизили їх з новими расами. Відроджені люди і вцілілі ельфи разом заселили новий світ, а потім стали майже однаковими. І от, майже через тисячу років після закінчення Великих війн, нові раси почали виходити з примітивного життя. Ельфи були з ними. Вони більше не ховались у лісах, як неупереджені спостерігачі. Цього разу вони стали частиною розвитку, відкрито співпрацюючи з новими расами. Щоб переконатись, що люди не підуть вдруге тим шляхом, який ледь не закінчився знищенням усього живого. Так, ельфи через друїда Галафіла скликали першу раду в Паранорії. Так, ельфи... Намагались відвернути раси від нерозважливого пошуку старих наук про енергію та силу, радячи натомість обережніше підходити до таємниць життя. Так вони прагнули повернути втрачені ними малі чари, вірячи, що ці мистецтва допоможуть їм зберегти новий світ і його життя. «Але ельфи не володіють магією», – нагадав віл історику. «Тільки друїди? Друїди просто розбіглись по землі», – поправив Аланон. Здавалось, він на мить втратив себе, а коли знову заговорив, його голос був направлений кудись далеко. «Ми рано дізнались про небезпеки, пов'язані з пошуками втраченої магії. Нас навчив друїд на ім'я Брона. Його потреба досліджувати знищила» та перетворила його фізичну оболонку на істоту, яку ми знаємо як володаря чорнокнижників. Коли друїди зрозуміли, що жага до магії зробила з ним, то заборонили подальші дослідження. Магія, яку вони використовували, не була ані доброю, ані поганою, просто могутньою, надто могутньою, щоб її могли опанувати смертні. На деякий час її залишили в спокої. Потім Брона спіймав і убив усіх друїдів у Паранорі, сповістивши про початок другої війни раз. І раптом залишився тільки Премен. Тільки він міг навчати магії. А коли його не стало, лишився тільки я. Аланон на мить замовк. Його темні очі звузились. Містик втупився в маленький вогонь біля ніг. Аж раптом озирнувся на віла. «Що ти ще хочеш знати, хлопче?» Тон його був різким, майже гнівним. Це застало віла зненацька. Але хлопець не відвів погляд, примушуючи свої очі зустрітись з очима друїда. «А що мені ще потрібно знати?» Тихо запитав він. Але нон нічого не відповів, чекаючи. Виникла незручна мовчанка. Нарешті юнак відвів погляд, бездумно колупаючи носком чобота вугілля у вогнищі. «Ці істоти, які були замкнені за забороною, хто вони? Як вони вижили? Чому не загинули?» Похмурий вираз обличчя Аланона не змінився. «Називай їх демонами, бо вони стали такими!» Їх відправили не в місце, а в темну порожнечу за межами будь-якого живого світу. Там не існує часу, який може принести старість та смерть. Ельфи, напевно, не усвідомлювали цього, або, можливо, вважали, що це не має великого значення, оскільки турбували стільки про те, щоб вигнати зло зі свого світу. Так чи інакше демони не померли, а навпаки розмножились. Зло, яке жило в них, ставало сильнішим. Воно породжувало нове життя. Бо зло, залишене у спокої, хлопче, не гине, а процвітає. Зло, яке просто стримується, не є знищеним злом. Воно живить себе, росте в ув'язненні, розростається і лютує. «Аж поки не вирветься на волю, і тоді... тоді вирветься на волю». «А їхня магія?» – швидко запитав Віл. «Їхня магія теж стала сильнішою». Суворість зникла з обличчя Аланона. Він кивнув. «Так, вони тренувались, воювали один з одним у своїй в'язниці» збожеволівши від необхідності виплеснути ненависть до того, що з ними зробили. Настала черга юнака помовчати. Він опустив обличчя і руками обхопив коліна, підтягнувши ноги до грудей. На сході пролунав слабкий далекий грім. Буря вщухла, врізавшись у розбиту стіну Вольфстагу. На обличчя Ланона з'явився відтінок нетерпіння. Він спостерігав за хлопцем і нахилився уперед. «Тепер ти дізнався все, що хотів, Вілл Омсфорд!» Юнак кліпнув. «Ні, залишилось одне питання!» А Ланон насупився. «Одне? Тоді задавай!» Друїд був явно незадоволений. Юнак вагався внутрішньо зважуючи до продовжувати далі. І все ж вирішив, що треба продовжувати. Віл ретельно підбирав слова. «Усе, що я почув, свідчить про те, що ці демони сильніші за ельфів. З твоєї власної зустрічі випливає те, що вони сильніші навіть тебе». На обличчі друїда з'явився гнів. Але Віл швидко продовжив говорити. «Якщо я піду з Амберл на пошуки кривавого вогню, як ти мене просив? Демони неодмінно підуть за нами. Припустимо, нас знайдуть. Які у мене шанси боротися з ними, Аланон? Навіть з ельфійськими каменями. Які у мене шанси? Ти мені про це не говорив раніше, тож відповідай зараз». «Що ж...» Друїд злегка відкинувся назад. Худорляве темне обличчя раптом стало невиразним у світлі вогню. — А я все гадав, до чого ти хилиш? — Будь ласка, дай мені відповідь. Тихо продовжив говорити ВІЛ. Друїд задумливо похитав головою. — Я її не знаю. — Не знаєш? — недовірливо перепитав юнак. Аланон кліпнув. Перш за все, я щиро сподіваюся, що вони тебе не знайдуть. Якщо вони вас з Амберл не знайдуть, то не зможуть і зашкодити. На даний момент демони про вас взагалі нічого не знають. Я хочу, щоб так і залишалось. Але все ж, якщо знайдуть, то що тоді? Тоді використовуй ельфійські камені. Друїд, здавалось, не був упевнений у своїх словах. «Зрозумій, Вілл, ельфійські камені – це магія старого світу. Вона існувала, коли ельфи вперше перемогли цих істот. Сила каменів вимірюється силою істоти, яка ними володіє. Є їх три. Один для серця – «Інший для розуму, третій для тіла користувача. Всі три повинні об'єднатися в одне ціле. Якщо зробити все правильно, сила, яка вивільниться, буде дуже і дуже мохутньою». Аланон подивився на юнака. «Тепер ти розумієш, чому я не можу відповісти на твоє питання. Ти сам визначиш силу свого захисту від ворогів». Вона йтиме зсередини тебе, а не від каміння. Це я зміряти не можу. Тільки ти. Можу сказати лише одне. Я вважаю тебе такою ж хорошою людиною, як і твого діда. А кращою людини я не зустрічав, віл Омсфорд. Юнак якусь мить безмовно дивився на друїда, а потім кинув погляд на вогонь. Я... Теж, прошепотів він. Аланон ледь помітно посміхнувся. Коли твій дід вирушив на пошуки меча Шанари, у нього були невеликі шанси. Він це знав. Володар Чорнокнижників знав про нього від самого початку. Носії черепа шукали його по всьому Шейді Вейл, на нього полювали. Але твій дід вижив. «І зробив це все всупереч власним сумнівам!» Він простягнув руку і поклав її вілу на плече. Очі друїда блищали у світлі багаття. «Мені більш ніж подобаються твої шанси у цій подорожі. Я вірю в тебе, і ти маєш почати вірити в себе!» Він прибрав руку і підвівся. «Ми достатньо поговорили цієї ночі. Тобі треба поспати. Завтра на нас чекає довга дорога». Друїд щільно закутався у чорну мантію. «Я буду насторожі». І почав відходити від хлопця. «Я можу бути першим!» – швидко запропонував Віл, пам'ятаючи про рани друїда. «Ти можеш спати». Сказав друїд і розчинився уночі. Віл дивився йому вслід і похитав головою. Розстеливши ковдри біля вогнища, він загорнувся в них і втомлено потягнувся. Вілу здавалось, що сьогодні він не засне. Принаймні, поки ретельно не обміркує все сказане цього вечора. Поки не вирішить, наскільки усьому цьому варто вірити поки не переконається, що знає, що робить. Тільки після цього юнак заплющив очі лише на мить і одразу ж заснув. Кінець 9-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу